О, так, тепер зочі збагнув, треба спробувати пограти з нічними потворами, які б вони не були, уявні чи справжні, боротися і перемогти. Папери пані Ірени Під невиразним лютневим небом, будинок за номером 10 на вулиці Банковій, мав доволі похмурий вигляд. Сірий колір його фасаду, немов зливався з змінливими барвами неба, які влаштовували показ усіх відтінків сталевих, свинцевих, грифельних, просто тьмяних кольорів. Химери на фасаді наче поривалися навздогін летючим хмарам, плакали вологою, що стікала з їхніх очей, пащ, рогів. Кажуть, що будинок із химерами Городецький оздобив дивними головами слонів і носорогів, фігурами орлів і змій, під враженням від мандрівок до Африки, натхненно говорив один юнак іншому, стоячи біля відомого київського будинку. Але це не так. Городецький побував у Африці лише через кілька років по закінченні зведення цієї споруди. «Слухай, Владе, а звідки ти це знаєш?» запитав оповідача його друг Артем. «Може, і не так усе було?» «Книжки читати слід, а не за компом ночами сидіти. Я читав класну книжку про архітектора Городецького, яку написав києвознавець Дмитро Малаков. «Це, по-перше», – усміхаючись, відповів Влад, «а, по-друге, мені дід розповідав». «Він що, знав Городецького?» – іронічно примружився Артем. «Не він, а його батько», – спокійно відповів Влад, «тобто, мій прадід». «Ну ти батон». Здивувався Артем, правда? Та правда ж? Влад не любив, коли йому не вірили. Прадід, його звали Давидом, працював майстром на заводі, який належав сім'ї Городецьких, точно. І що Городецький з ним приятелював, мало не в покер грав, не міг повірити Артем. Ну, до чого тут карти, знизав плечима Влад. «Просто Городецький природно бував на заводі і бачив діда. Я ж не кажу, що вони приятелювали. Просто цікаво, як усе переплетено. І ти, Владислав, і Городецький Владислав, усміхнувся Артем. Прикольно! І от я думаю, вів далі Влад, «Навіщо Городецький звів такий дивний будинок?» «Та що тут думати?» – знизав плечима Артем. «По приколу, щоб усі казали, йо-ма-йо!» -ма -йо. так», – думав про щось Влад. «Але все ж! От пишуть, що це була своєрідна наочна реклама цементу і залізобетону». «Точно!» – вигукнув Артем. Краще й не вигадаєш, спереду цей будинок сірий особняк, а ззаду, якщо дивитися трохи віддаля, наче фортеця над урвищем із зубчастим верхом. Фігури ж на даху, з великої відстані мають вигляд нерівних зубців на вежі. Я помітив. Артеме, ти геній раптом збуджено вигукнув Влад. Я відчував. Що цей будинок не просто так. Не така собі забава городецького. Тут прихована якась таємниця. Точно. Я відчуваю. Вежа, вежа. Ти згадав. Вежа над містом. У ті часи Київ був інакший. Усі будинки невисокі, а будинок із химерами немов вивишувався над ними. Хіба що храми зіймали бані до неба. І що це означає, не зрозумів Артем. Ну...